Натада Дев'ятко. Павук. Текст читає автор. На день народження Петрику подарували гараж. З розсувними дверцятами. Справжній-справжнісінький і зовсім не схожий на іграшковий. А ще у гаража знімався дах. На почесному місці біля дверцят завжди стояла червона пожежна машина з пластиковим водієм і командує сміливих вогнеборців. Петрик аж стрибав від радості, обнімав маму і тиснув руку батькові, майже як дорослий, міцно-міцно. Та щастя тривало недовго. Поселився у дальньому куточку гаража величезний павук. Очі отакезні, лапи мохнаті, жвали клацають справжній монстр. Облаштовувався павуку у новенькому гаражі, заплітав куточок павутинням, а вночі до автівок приглядався. Як не зазирне Петрик до гаражу, щоб погратися, а павук там. Очі блискають, жвали рухаються, пальцем павутиння зачепеш, сердиться, бігає, павутиння не лагодить. До червоної пожежної машини її команди почав підбиратися. Вже й павутинку накинув. Зовсім засумував Петрик, і те помітила мама. «Що ж ти зі своїми машинками не граєшся?» – запитала вона. Соромно було Петрику зізнатися, що він павука боїться. Та жону того, які страшні очі, павутиння липке, торкатися бридко. Зізнаватися соромно, а команду вогнеборців звільняти треба. Як щось трапиться, а пожежна машина із гаражу виїхати не зможе, так її павутинням заплете. Там павук живе, сумно відповів Петрик. Я його боюся. У нього очі страшні і павутиння липуче, розсміялася мама, обійняла хлопчика. Та ще невідомо, Петрику, хто кого більше боїться. Ти павука, чи він тебе? Ти он який великий, а він маленький. Був би в тебе порядок у гаражі, не зробив би він там собі хатинку. Охнюбився Петрик, не було у нього з порядком ніякої дружби. І що ж ти тепер робитимеш Петрику? Проженеш павука з його хатинки чи віддаси йому свій гараж? Замислився Петрик і гараж віддавати не можна, і павука проганяти дачно. Великий він і страшний, а звільняти друзів з пожежної команди треба, скільки пригод вони разом пережили. І раптом стало Петрику павука шкода, хай у нього і очі величезні, і лапи мохнаті, а жвали ого-го, а сам він один... У Петрика й у садочку, друзі, і у дворі, а павук сам. Плете собі тихесенько павутиння, чекає, коли туди муха чи комар втраплять. Комарів Петрик дуже не любив. Зищать вночі, на лице сідають, спати не дають. Корисний павук, як не глянь, і сумно йому, певно, в гаражі серед автівок. А давай, мамо, павука, на волю випустимо. Запропонував Петрик. «Давай випустимо!» З радістю погодилась мама. «Іди з павуком домовляйся, а я поряд побуду!» Разом вони зняли дах з гаражу. Вдарило всередину денне світло. Павук злякався, забився у куток, за у павутинні на не неживий. Гараж великий, а павук такий маленький, Такий наляканий! Петрик взяв газету, притулив краєчок до павутиння і довго-довго чекав, доки павук наважиться на газету перебігти. А тоді хлопчик відніс павука до вікна і випустив на вулицю. Там павуку краще буде, і друзів він знайде обов'язково. Потім Петрик з гаражу павутиння прибрав, а й серед іграшоклад навів. З того часу Петрик павуків... Не боявся.